Та ж Вірка, яка перед тим, кажуть, була його симпатією, пробувала навіть задиратися. Але то було ще два місяці тому. Що її само мучить зараз? Невже причина в тому хлопцеві, який їде до Старої Вишні? Ні, не в ньому самому, а в чомусь іншому, що пов'язано з ним. В чому тоді? Щось, мов би, крутиться в голові, але не може стати думкою то ти не хочеш сказати, що трапилося? Людмила стинула плічками, відвернулася, стала з нічев'я переставляти на тумбочці склянки. І раптом відчула, з-під повіки правого ока щось викочується. Тепле і вологе. Сльоза? Боже, це ж сльоза! Вона от-от заплаче. Ладно заплакати. Тернула пальцями під оком, і їй здалося, палець відчув солоність маленької краплини, бо та стала вбиратися у пори шкіри. «Ти плачеш?» – здивовано спитав Коля бригадир, посунувшись до неї. «Ні-ні, тобі здалося». Людмила поспішно відвернулася, ще раз тернула під оком. Коли ж повернулася до нього, подивилася у його гарні зіниці, схожі зараз на дві блакитні цятки серед хмари, що розповілася перед нею. Її власні були сухими, принаймні їй хотілося, щоб так було. Я хочу тобі щось сказати, Колю, промовила вона стиха помертвілими губами. 2 серпня, ми зійшли з тролейбуса і побачили низеньку, світло-зелену, чи радше салатову будівлю вокзалу. Та наче випливала назустріч стемряви, підсвічена двома ліхтарями, що стояли по обіч центрального входу. «У Луцьку такий маленький вокзал?» – здивувався я. «Хіба ти ніколи його не бачив?» – у свою чергу здивувалася Валерія. «Ні», – сказав я, – «я ж їздив до Львова через Володимир, а минулого разу, якщо пригадуєш, ми поверталися автобусом. Ми оминули хоч і низьку, але продовгувату будівлю, вийшли на перон. Тут, коли вже спинилися біля самої колії, Валерія поставила питання, яке вже звучало кілька разів цього вечора. «То що все-таки сталося, Георгію?» «Нічого», – сказав я, – «а нічогісінько. Мене направили на роботу до Старої Вишні». Але чому? Петро Платонович ще вчора, коли я дзвонила до нього, знову підтвердив, що тебе залишають у Луцьку. Що трапилось у суді вчора? Може, все-таки скажеш? Нічого і не трапилося, сказав я. Ми дуже мило порозмовляли з паном заступником голови суду, як і попереднього разу. Дуже мило, недовірливо подивилась Валерія. Які бездонні в неї очі, подумав я. Мені знову здається, що вони ще й без краї. До того ж і розширюються, коли дивитися в них. І все ж я виплив з цих очей. А вже ж, сказав голос. Він запитав, як я доїхав. А тоді повідомив, що мене направляють у Стару Вишню. І ти мовчки погодився. А що я міг зробити? Набити йому морду? «Не погодитися, боротися за себе. Зараз нема обов'язкового направлення». «Я не знав», – сказав я. «Це на тебе не схоже», – сказала Валерія. «Ти щось приховуєш». «А нічогісінько», – сказав я цього разу неправду і додав. «Тобі не треба було сьогодні приїжджати». «Чому?» – спитала Валерія. «Я ж не винна, що Петро Платонович поїхав зранку у відрядження». «Якби ти почекав до завтра...» «Не хочу чекати», – сказав я. «Не хочу, розумієш?» «Ти мене, ти мене вже...» Вона не доказала і затулила обличчя руками. Але тільки на якусь мить, а далі, напевно, отямившись, зробила вигляд, що поправляє зачіску. «Звичайно, ви можете відмовитися», – сказав учора заступник голови обласного суду. «Тоді я…» – він не доказав, але я знав. «Тоді він зміг би з чистою совістю відпустити мене на всі чотири боки. Але я мусив би вертатися до Львова. Я не продаюся так дешево», – подумав я і подивився низенькому тлустому чоловічкові в очі. Чоловік, мов би, засоромився, але наступної миті відчув щось схоже на сором і я. Справді бо, звідки чоловік за столом міг знати про мої взаємини з Валерією, про справжній стан моїх взаємин з Валерією, про те, що я її більше не кохаю. «Як приїдеш, одразу ж напиши», – сказала Валерія тепер, щурячись під вітром на пероні. «Ні, краще зателефонуй. Ти, до речі, маєш гроші?» «У мене багато грошей», – усміхнувся я. «Хоч би нарешті прибув той потяг», – подумав наступної миті і подивився на годинник над входом до вокзалу. На ньому було 23.46. Потяг мав би вже прибути чи принаймні наближатися до станції але його ще не було ні видно, ні чути. Я дивлюся, напевно, не в той бік подумав. Та потяга не було видно і з другого боку. На годиннику вже 23.48. Ти напишеш мені, як тільки приїдеш,